قرآن مخترم عوردن کو شیح القرآن اللهم محمد طوحیر رحمت اللہ علی دا تفسیر القرآن جب پسن انیس د تریسی کشویر دا, دا دید ملای دو پتیاس ساتی سنت کیسر ایند شیریز مرکل دکان نمبر تئیس عبدالرحمد لازان از دی مینچوک جانگیرار سوابی پروپرائیٹر انوارشیر طوحیدی موبایل نمبر 03015710124 ان یو پونک ڈاکٹر اوسو څو څونو روان دي او زه په ټوټوونو روان دي چیرې کمیټه دي شو شو ا کومه کیږي در سره چې د پکیشن رستم هواستون زړه را رفتارې کفانتا کو نه دا دای زابوګی شه چرا استاز دا اپلال می رشتیاوی دے پاپن دا لوز دے دے دمون تربیت کئی کنکئی بس آغای اوکر اچی پستی خبری ورطو کی او ستاریفی ورطو کی وما اوجدن علی اکثر احمد من آئد علم خطبہ دی مریانو کن طالبان خطبہ جزان ناکولی خنپویی علم خطبہ دی کن او اغلوز دا ملائک ختمی کن اللہ كما وجدنا لعشر من عاده وان دم اظهروا ذاتيه ان لمن اكثر مغربات بيجو اها قديم شو ابي له تفسير الدكتور اوكي بسم الله الرحمن الرحيم عشان جماعه پر جماعه کی صورت کو یہ کہ مسئلہ توحید الله عليه وسلم صرف دې نه راوړل دا چې نه بي له سنام له څه لیور کوي په ذکر د موسی اظهر فرعون چې پیغمبر راغورات موسی عليه السلام سوره د نجات پورته کړي قدم په قدم مصیبت او تکلیف نو بند جوړه دی. شاه عليه السلام تکلیف کومه کې چې وسبال وو نص سلام تکلیف پیغمبران برابر لموتنگو فلا یکن فی صدره حرکت پیغمبران روزی څنګه یته انده دا اکی ذکر کوي او پدې کې غنې واکی ذکر کوي جن مثال اسلام فرعون سره مقابله کړی و هغه ته سور او بجرې دیم جن دی مثال اسلام مرګ ورو سور تکلیف برداشت کړو بل د مثال اسلام مرګ ورو جی صحیح علاو گردو نو موسا بانده سورا غم راگلیو نو قدم پا قدم تکریف ارکی بیامی اولیگو پاسدن بیانا نوسا علیہ السلام ندقل حکمونونا صرا فیران تا ازدل دیتا نظلموکو فیران پا دی آیتونو بانده او گولا د جامده موسیدینو دیتا براته استحلال وی یعنی مطلب اول بیان که اجمال قبل کفصیل دیتا وی موسیٰ میں لے گلے اغلا میں حکون اوڑکڑیو اور چالہ میں چلے گلے او فرعان اغبیمانیو کراو خلافی کڑے او نو دو فرعان انجام تباہ و برباد سے موسیٰ میں نجات ہو مانا اداشت او زدی تفیر کئی قرآن کی اول خلاصہ دا سے بیان کی فرعان زیادتے ہو که اویلیو موسیٰ علیہ السلام اے فرعان زاستا دین در رب مغلوقات اللہ رعلیہ وسلم حقیقن علیہم دی و علام دی یہ متکلمون دا حقیقن علیہ لایتی پما باندې جنہ وں پالا باندې مگر پورا دا لازم دی پوا حقیقن علیہ لایتی پما باندې جنہ وں پالا باندې پگرشتیا راج کما قبر ما کا رضا باغار اشتیاق او حاقیقون مقتلارا ما باری خبر شم په لایقی په ما چیزه بنوام او دیم مانا علاره جیر متکلن دا حاقیقون علا لایقم پا دی خبر بانده چنبو هم پا اللہ مگر اشتیاق او حاقیق پا مایعنا دی را دی او کل علا پا مایعنا دی بیم را دی حقیق ب الله اقول انا لا اله الا الله حق لايق پرې خبر باندې چې نبا په الله باندې مگر دشټیا او حقیق وانا حدیث عمراني خيركوم پرې خبر باندې چې دشټیا بوان نبا مگر دشټیا حقیق عليا هيسته په ما باندې د دې خبرې چې نبا مگر دشټیا حقیق لايقين لائقی بنا باندی چنبو هم پا لابانی مگر اشتیا حقیق و نالا لائقی باندی چنبو هم پا لابانی مگر اشتیا غالم تاغسا پا دلیل در افتاظنا نو خوشی کول ارسلہ لگر تنوی انا ارسلن شایتین عرل کافین دائی دامنام شیطانان میلو رگرم بیا ارسلہ لگرم بیا ارسلن شایتین خوسی کوم شیطانان کافر ہوتا یلی شیطان نکولی لرکم چیزو قیجہ پیر ارسل پیدا ماتا و ارسل حالی راق و جی کماتا بنیسائیل چیزو اغیت از کتابو قواما یو خطری کلیو قریبا نش پاکشکا لیکی مدرسو تا چی مالی و جنٹرہ کئی زیادی لپا ایکی قرآن خیمت او جماعت دا اقا لري چې زما د اخري کې خوب نشو زما درن نمور سوال تي عادت نشو نبیا ما سوچو چې دا به ته ری نموردان تللم انمایا کوي جماعت پیدا شي زما هفته کې دوه نار آزم چې قرآن وکړي نو جماعت مالا چارانه ته زبالار نشو مونډا هوا ما دا مونډا هوا له سره خبري کولی چه در مندائی دا سین مالا دا رو ده برد راکاو کرران ما تاید آسر آخلی تا ما دے که درست رو قرآن کوم او قرآن فالن جماعت کی وائی مای جماعت کی مینه پریدی نید نید پریدی نمائنا او زمان جماعت کی نکه مای کوم او تر بطلق که مالا برسید را که او ما یو دا دی چه اما با دی جماعت شریک تکه تبا ما شریک از از از از از از از از از از از از از از از از از جنگ بجوشتی ویدو چه دی گوزم نشنم با دی ما یو دی سنگ با دی شرم ما دامو دیان مراجم شیطا تا چه که دی دلتا پیده نمون ساغم خوادی نکل نتا بایی تیارب مجبور شم خواد نمائی تسو چوکا دی ما د چه ما دا با دی وولی مے جپو پر تے در تہ راں تا فونین راوستے زمہ خپل انتظام بھی انو غدل یو یو تیزی مے وولی کرے قرآن شروع کین نمازے جمعہ تواسے دے انو طالبان ہور نہ اسل نو دید 10 طالبان بلس اوسا گئی زامن دغی مست طالبان نیو دے نمازے تیری چ کلمبای رات بتا سو رازی نما تاسو وروګه پاتکه ګوره دي دیارته جمعه انو زمریانو سرو او یاد می رمضان جوړیږي تینې کم څلو یو دیو بل مخې دا کله دیارته شي نو چې دوی موږ د لارم غالم انو هغه دا ل څالیبان تیار کړ یو پساب کې ورته تر اوسه و بلته پناه او کې بلته منځک کې بلته فقره کې بل اصول فقره کې جدا اعتراض وکړي نما تصور نو اغلس براله اعتراض وک نو ما اول یورکو کو اوري نو به وایو اعتراض کوي هغه یو ښه نو چې تیرال به وک نو ما د اړتیا ته دی وک نو هغه سرښتابه مې د سرښت اعتراض وک د استاد نه تاسو ته انحیت ده نه وي نو چې هغه ویلو استاد نو به تبوږو نو استاد جواب ورکړو نو دوه سال چې هغه به جنگشه نو درې کې نیولې را روان بارو نظر لسنه شل شو نبابه لسنه را را را گریم ناغیب ما محفظ دیر شو نظر ما درس اونی ما شلو تا واسه دو سو تا بینیز دیو کال تیر شو ما قضاییو نکرا نو خان ما تره چه اسمال مولا را جا تو خوزه ویو امام را لو گورا چه آقا زماین مې ورته کی امام ما پړدا ته لګېلو ته پینځه دوسفای مې آش وړه کی ته غوښتل زګا غا چوز کنزل کوم نو ما خان ته خدمت به کېږي بل څوک چې سره دی نو ما د خان د ما چې مانته نو چې نو نه پوتړلې کې پېښو کوتل نو مودوزی شو نو امیر شو نوز زبانگلے والا رے نو پا جیب پی گردی اب مگا شاندلہ پا ٹانگوئی و ما و جدنالا اکسرم نلاحہ دا کس نیا موقت علم تیر رضمن کے مرا آقبت نشانہ نکارن خداوئی جے موتاقیم برا گئے چی زیمن الرسیر طالبان نرادی نمائی را جیبا انا مان رسیرہ باریں کریں انا چیز ما قائدے را دی نرے ٹھولی دس مسکرماتی کریں کاس نه اموک ال متیر زمانه کې مرا عقبت نشانه کړ اوله مهر ماهه کل یوم فلما اشتد صایو زماني چانه په جنن انا ده تراله په قران سره لکه نه خپل لوز ټینګ نه کړی انه هغه ته کې تیار کې کیا. دکان نه جوړه مدرسه شته با دین کو چې د سړي تندي کې لرنای خبره لښتیا کوي خلکو ته خیر وړاندې کوي نو موسی ما السلام هم ته نو ما, مردان تیر که. ما کار مردان کې 130 هنمه را کار دلته وشو پدې اته دا وه خلک ماته راځه مشي چې اوس واسه کې مې روجره رانیځېره شوګور کې زمما درسي زبې پنځې کې کوم وینې جي دلته پکې مې انې جي دلته نشي کېږي تینځ که راځه مشي وینې جي شو ما دې وکړل دی ازوبو دې څه دې راکیږه ان نو به 카메라 کوم کو جواب غوړا غي ما ته بل رورای چا ستنو کی ان لري کړي چې نو کوم پوښاي کو ما ته پوښايته کو په ما ته ونه کی ویډیوټل ته شروع کړم مه مو کو نه ده ما شروع کړ نو په پړمبېره د درسو طالبان راغل نو درسو طالبانو چړه چلا غي دې او مېانو نو دایې ریچی فخیقه دي ګنا نو دوه سې چې په سطرونو راځو خدشو زمونږ لري چې اوس یې چې راته ټول طالبان راولم ما نه کوسړیا راوالو ټول ورته مې مو کو وې ځان ټولو کو اتل سړيګه پخوم ما ښا په کې د دجوج مې ته طالبان چراله نو ژرونه او چې جوار له لوري وایي کلو جوار له لوري ته ورته څلګه سره د پلانټ اساس ته جوار کې نه سره چې ما په تر موضوع جو نه راوته مې موږ دا د تاسو پر نری نو مردانې ته 2000 ورایو کوم کوته پیدا نو ما تاله باندې مې دې چيزو زمایي دوسه ولاري به شي چې زمایي به تایک کولو یو کالی اگر آرش و اوستا درس بدا کلی که که مائمو که جا میرسید وینار تانگی برا غری تالیبانو بچیدی مای تانگی ریش برا کلی پیدا بادر شکیدی وینار تالیبانو آرشو مراز دو شوکره مونگا یوش پاو برا اگران که سو آو تالیبانو فاو برا اچیم که اچیم که سایر شو جا میرسید تیتو که او برشتی تقصیده دا محنی کیشی دا فیو دا اللہ کار الله اللہی ساتھی دیر خلق رایشی دلنگر صدمت با کون یو کال دو پا جو شو کی دین کار رویی رو دا نچر رو کون دا سستو بدل شو زمار تفیق گری دا موسیٰ اسلام ورتوائی بن اسرائیل پریده چی دور دا اللہ دین خیم دا اگه تالیمانی بند کری دی چیه قرانگ دا بند دی وی فاق المدارسی جوڑ کریو دید پار خسم دے چیه او پیندر سند شعبان کوئی چه تالیبان سجمول اللہ نشی تعریفات دے لاؤ او تالیبان پابان کی چه مددر سکلانی شی لیکن بند نکڑا موسیٰ علیہ السلام مرتوی حاقیقن علیہ لایق دی بنا بانده چنبو امپا اللہ مگر پورا حاقیقن علیہ لایقن پا دے بانده چنبو امپا اللہ بانده حریصن علیہ ما باندې هر څه دې خبرې چې الله خبر ورو کوم قال او يته کوي ته راغلي په ودري نوګه اكيد دي شنو نا وګور دوره متعال اسلام هم صاح پزناګه دا شو دوی جاشه او کلا پن پزناګه چخپینو بيد په دینکه تون کوتا يوسپيني برګه روس راځي شورا کې من غیر سوې بیر ځان من غير سوې ما زکه هغه زما نه راځي په ځواب تعال الملو او متبردو قوم درونه دا له قام خاجا جګر پوਆ اغواي جوړشي تاجولاده ملک صفاي سره کوي تاجو اصل خبره مخ کې فرعون کړيلا قران کریم کړه خبره واهې عقل درمیان نه موسی السلام چې کله په وړاندې معجزيو خېلې نو دا خبره فرعون کا دې له جادوګرې دې له جادو جازي زکرې کار ده ثرا دا خبره فرعون موږ یې کړو نورستو دا هغه مشران دي دا له دې چې فرعون څو جماعت <تصفيق> لیکن شوراکی رضیر شرحان خبر گا دی صلور در شمکی قَالَ لِلْمَلَئِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَصَائِرٌ عَلِيْهِمَّا او شرعون جار چاپیرا جا إِنَّ هَذَا لَصَائِرٌ عَلِيْهِمَّا دا جادو گر پولے اغای دے ایو خجاکم من عرضی کم بسیری فما لاتا مرون غای دے چپا دا ملک نموشری اغای مطلب دا ہے هر حق پرسپانی رسول زمات را دی یو الزام دا چه جادی کرده دویم الزام دا چه زان لئی اقتدار واری ملک تباہ کئی فرعون واری تاسو در ملک نشریح کو ملک زان لئی اقتدار باغی دی دویم الزام دا چه دین در روانی حالاکہ صورت مومن کرا دی او تا اعزام دیدیا دین در دا اعزامات پاناک پرس یو دا چه جادو دیزد دید دین دا چه ملک اخلی دین دا دین روانے دا چه مشرق و تکونو لکو ملک بریا سلطین و ته مشرق واری تا خلق پدیر بان خلق لمسی خلق تاوی جادوگرد دید خلق تاوی شباحت نمجی خلق تاوئی اولیاء و بیزتی قید خلق تاوئی زان مشر کئی کسندگ دا ازامات قران ذکر کئی که حال حق پردفند ازامات را جی اول ویلو او دا او قیدر تو که اول مشر خبروکی نو دانو رتوئی آو قام چرا غزل بایوی ناو با غزلوئی نو دانو رتنا سنگوئی بایوییییییییییییی دالی آغا خوشاتار خوشاتار را پسی را گرفتی تیری نواز خواست را تو تاو را پسی خوشاتار کوارو <coughs> نو نواب دستم را قردیدن نو خوشاتارو زن را قردو نو دنواب بچه خوشاتاری چه زنگونه ہو تا و رسالله است <coughs> نو تیری خوشاتار لن تیری خوشاتارو ای پی هن دل ظلم را گو نو خوشاتارو ممه آو اما ازات منون، نسجر گرد سب مشورکوی سب بنتا قالو ویدئی ارجے ہیں وخور کدل را لگن دے وخور کدل را ارجے پانسا سر را ارجا تو رجلا کلچروس تکے قالو ارجے اگوروزا لگن دے دونے اگوروزا گرے کسن شک اور ارجاوی جلتا ارجے جلتے اگور رجای دی جلد حضر او دی بندیکا بندیتے دورا او افضل ارجه درجان لري رجا تمول تا قالو ارجه وظیفه وله مقرره تا روډه او ارجه د اجی اجر مزدوری وله ورتا دغه سم وظیفه دا نقض قرآن گولی دا شرارو زکا چی منکرین دا طول کرنو کئی یو دا کئی و جل تیواشو دین دا کئی چی حضور دی محلتو دین دا کئی کلا کلا یروازی خورنو قرار کئی چی غلیشی بل دا کئی دوڑای ولو کئی تاسر روم دا اغتا کئی امیان بدل روڑایو کئی چی پدید غلیشی نو کې چې ته دا غوی لرایو چې ته راځې دا د دې ته چې چې تاسو ما نه تپم که دا و دې ته ته وي یو نه راغلی مناسب دیګه ته دا چې له مخه خراب وره او ته خپل کېګما اته کې مو چې اځته هغه ته وي چې مناسب دیګه ته دعوت آول انکار کی احزان بنا جڑکے یا رجی خدای وقت جوڑنے امام بینے خواہدے دے گا میمان داریں گے وزی پورا مقرار کا امام نتی شوا امونگا لگا دارا ایک قلبے پر سیدار کن دامیان کن او ار جے رپورٹ پر کنی چجلتے او ار جے لوگوں نے ورطاقو نہیں سمبشی بخفلہ دا بیا نو کوي او عمرام کوي دیوځل قران دا لفظ را چې دې ټوله مانور و شي قالو ارجه واخوال کده لرا قالو ارجه دلته وایچو قالو ارجه رضا ورور تعالو قالو ارجه ډوړا ورور تعالو پځی پهل مقرړ کا دا ذکر راغلی دا سره او دا خاو او لږه پګلون کې جمعتون کې خرافات آتا ارجاع ګور پهو ځل کې کښونه تفتی ډوړا ولا ورس ملمای کار خپل باني شار کار ارجي مه زلور کار چې تعال زه او ده تفتی او خلص اقوان پس او را لجا ګور د فرون وې دي نبا یو اسوي کښوم زور اور شو نو موږ له مسر راځې او چې نو نو تاسو ورته دي دی مال دا نه اما دا سره چلار شي انا تا به ير خپل کی خانه خوي چرانې ساسو والد شه جوړه خسريو زمغه دیشه مته نه کړی ته دا مونږه سوري ته کینر علا کرونه دا سوري ته ذمن المقربین او که خبرو متبر کئ دوتہ خبرو کئ چې خان غدن جما یتنه ووی نو آ نه نو کله ونوځی دا د متبر او غریب لکه عاشق طالب ل بار کلار چې دا یو برتنیزر وستا شاته کیږي اوزر وکړلو نه وایو متبر وایو متبرز راتول دې او غریب راتول دې عزت قولا نام و اوی فرانو ہوو اتازو ماتنی دیج نوی دیجی اے موسیٰ یا اوگردو آیا مونگی وگردو امکی اوگردو خل جا دو اوی موسیٰ علیہ السلام نو بند کردی سرگی دی خلقو سرمان بندول سرگی دی خلقو بند کردی دی حق لیدونا او چی کم شیع جوڑ کرو نو آغی تو نزل دو ماران و رمضان سیر حقیقت نبر دی نظر بن او طربو او سرابون او یر و خرق رالو پجادلوی سرا دید پخیال کی جلوی جادو وحیو کرم موسیٰ علیہ السلام تا او غردو حرصا پزنگا غرب کو دی ارچ دی جوڑ کریو مایا فکون مناغا دید جوگو دی سسر داگے امساگانونا درسونا ارسیر راکا ننجا غشیر راکا ننجا امسایو قڑا ما یا چې جادو را خلقتہ همسام ځقاره شو راځه راځه ښار شو الله د دې توي چې رات کی چې الله کبډا ساجي واخ نې ته د یوز یو زره غو دا یې لا کې فکر یعنی یو ځل سره په ګل ساده چات اباتل ځای چي جوړ کړو او سمجوري شو پره مقام کې فنون یې او ګزره دې دلا او وردل شو جادوگر سیدا کوم کی او وردل شو یزکا چاګی جړغتا کوي کله سړی جادوګی کومه ټک او که پرمباری نویو پیمن درو دا واه څنګه دی او جادوگر سیدا کوم کی دی مونږی مارو پردمو سات رب مو سا دارون لازم مقابله و چې حاضر رېږه نو فورې نه ما او فن امام تعالقومه صالح نو حاضر نه چې دې جاتو کام دا یو تدبير او چې کر تاسو په دې کې تاسو یو یې دا تاسو تدبیر کړئ چې او شړې دې خار نه باشنده کاندې دې اسی دن کې دې نظر دې چې په وشی تاسو زم ما پاذاب پر وبکم دا سکتے او استاذ عبدالبلال تاسو موسابا نیمان دارو زباستاسو لا زقنے بے کم ازان بکم تاثل را طول را برا سانگفی جزو این نقل برا بمزن تن. دل تاکی داغئی کلام مقتصر شرے فاہاک مفسر لے فقد ما انتقال سور سجی کین ہوکا من رب تا گردی دون کیو من اللہ تا گردو توجی سکین ہوکا دا دیور دی مسلمانانو تو الزامی خط نور کرے انیور تا سر کا تک کرے مطلب دارے ضرمتن وہ پیغمبرہ اگا جازگو رو تو گورا دردی مسلمانین افران واللہ سقویت پر اکیئی ناقی دردن کرے ہو دانگے مومنان تا تسلی فلا اکن کیسر زکا حرجم ضروری من داد الانبیاء لکی دل خبر اکلتا کول داد انبیاء و عادت او نرمی دل با خود و معافقان او کارده جمنافیتی اغبم نرمی جی وما من اللہ دکر دیدن کیو ابرنگای مننا مگر دا غبره جمعی مانا را یعر کتاب حالتا مننا آل منان کترشو ملکی سبل احب کنیش دید خدای ارده جمعی مصلاو من را قلعا چراه منتا حکوم دراب اللہ توی کمو من لکواله خرایم نکی چھے دائمی چھو نکرا مجد چھے ابوزمون تابداء افل خرای چھو زمان سازی چھو مستا تابدائی چھو زدلت کی زمانگا سالہ نشی زلیل امشو حسام راڑ چھے التصبت للمومینین اویم تبرو دقام دراننا پریدی موساق وامددو چرانے کے تبایی کے دنیا کے اپنی خودتا لرا و استمع بود هغه تجزوکرمه درته یوخد او اله اداه ستابندګي ستابندګي په خدا او اله اداه استاد او جا تجزوکرمه درته یوخد نو هغه په تموسه پېره دې تاحیز ور کوي اله ان تروندا دې ته ور کوي چې وداي تاسو باندې دې څه جوړ فرار دا خو شره غلي دې به او شر و دا شایران تا سپریدی تا سکر و ایلا تک عباد تک ستا, ستا جزی او تا تا تابداری پیدی تول ستا تابداری و ایغرقا پیدی تا لیا و حالیہ تک اغسط جنام ورکی سوک و ایلا تک اپریدی سا بندگیری نوی فران اوبو جنم تا مندلئی اپری امر دے یہ امر امنگا دا پاسیی ضرور نوی موسیٰ علیہ السلام کل قوم تا اکلک شیف د دا اللہ تا انداز غاری دا اللہ نا چا اللہ مونگا نا انداز آگے اکلک شیف پدین دا اللہ یقینا ملت خواہده ورکای دیل را چاہتا چرزائی شریف بندیانو نا آنجام نیل پارا متقیانو نبی علیہ السلام نتسلی دا موسیٰ علیہ السلام مصیبتون ہو گورا زين هغه ګرځر د هغه تکالیف او تصددو ګوره قالو وی پليځای له تکلیف را کړې شو تاسو قادر او نه من قبل ان تاسو آنا وقادر تاسو نه وقادر میچتم ته راغلي هم ته تکلیف را کړي دي پتا نه چي را دي انت نو محمد السلام ګرځي چرپسود باندې کې دې شمن تاسو اړوي الله تعالی پوښتنه کوي نو ګوري څنګه کوي نظر لذ مشتاق ده یو نظر زو د عباده زا چا پسره غيده ا یو نظر غره برځت ده چا پسره غنه ده دې ته اشاره کېل زیو اي فنظرا الله ګوري دا دې پسول ملي اتا کې کوما كرونيان بسن انقعه تن سرا اطلاب النقم دا کبیشای کتاب څخه ده چا سره ترمبرا رولیکم ناول ټیکنیکونه راوړم اتاقی کومنیو الفیرونیان بیس سنین پا قاتل سرا اب کموالیمیو قاتل آمدن کمشا خامقا اچید یاد کی دا اللہ کتاب یاد کی انقیاز ارتو جی نور کلا اچیرالا دیتا با خوشالی یعنی قاک بلغیشن نو بویدی دانا آجی دا زمان حق دی ذر دی قابلن اکو برسیدر تکلیف نو بدفالی بینیولا پو موسا خرا آر او چیز سرم دادای را دلیدی نو ذکر آقا چون خبردار بدفالی دیدی دا اللہ نا دا طایرهم سزا دیدی اصل که طایر قوائی مرگتا او دلتا نه بدمری و آسازتا دا عراب دا قیدا چه مرگت خطر صلاح شید منکار کیدی او دوسر سرم تا چپاس زین نکی مراغیق پل انجام پر ماغنی سرم نو محقن ای مراتل تا غی عمال کرو کار طاق روم کار تاغا تا کم کار جد بدای وشیر داد اللہ نده دعا نو استاغا امانون نده لفظ تا ای مراتل داد اعمال سزان نو کنا ای ترابده دیت خجالی نویب دی لنا نا دی دا زقابلن او همیشه دو پا را دبادل پر صدا کار لی که کل افرا ورسل احسانو کی داوية ماذا قابلية مخلق؟ داوية داوية قابلية سورة اكاف كم وهي؟ تكالا أغلم عمال ولكم ناغوي داوية قابلية وما ظلم الصحة قائمة وله رددت إلى ربي أجدن خيرا منها منقلبا أوكد أخيرت للم نو هغه زموږه قابله مانا په خاوي خاير دا زم ما او کاثر سلام ناخیربه مل ار ذلتمن بېمال کمضا راځوي چې دا زکه به ما په خپل کاغذ کې د یوتی دا نو یې چې ما غره شان کرام کو او په کار کارلې نو کو ځان څه وای چې قابل دي دا انګي څه ځه ام چې ځکه وي ولن ازقنا رحمتا منا من بعد ذره مزته لا يقول ان هذا لي ذكي شوي سپارې مسكي نيشه اكو سقومه ته شالي پسو کرشنا لا يقول ان هذا لي نوایک زمان आपले دانو چهات ما حضرتو او هاي څنګه ذکرت او دای هر باطل پر سندس بيمانه وي کلا چراله دې ټکو چالي خزلو خچالي نوې به باندې چرونېانو دا زمونږه ته او مصیبت نو په اړې باندې ولاه په موسا ادهمر ګور سره چې را دې راو نو کار دې کی خبردار بد دې لراس ځان نه ندو نو شاګرا تر نه دي تایرون بزی دې لیکن سره غلط نه پېږي او دې باندې فرمایو کله چې راغوت را لمته واه یې سره یې موجودات نو یې کله چې تر راغلې لمته په ور شي سره یې سموجي دا لیکل میناتن بیان د ديږي ما ما تا دینه کله چې تم تر راغلې به په داسره یې موجودلې سره نو دا دې په دې چې ومه یاد وکړي ان کڅوې ووي کڅوې ووي ټول کڅوې زمکې جوړ شو او اووبو شو اسه چې دا اووبو شو نو څاړه غره ایمان لرو دعا او کڅوې خړا له مصیبت تلکی نو مسلمانان دعا او ایمان کې نو بیا ته لخان الله راستن هرڅه کې مملکو کټا دغه تر مملکو به پروت دورا ده وړانده مخ پر تل تعال اوغه با اسټرې ندیان راودو دیر والقومال اکونی دا غا ٹس پجی ڈوڈای کی با دن روی پکری کی با دن روی ندیان وزبا بازی اچین درخی عرض کی چین درخی کٹوائی بای پاکر چی سایوی ترگی چین نیخو با راودن گر ادو کی بچین درخی دا دیار آتی مفصلات دا موجدی بلی بلی نوی رازو او دی قوم مجمعن ار کرا کراوری پا دی عذاب نوی بدی اے موسیٰ او قوارات ربنا پا سبب داری چلوزی کری تا سرا کرلی رکب پا دعا سرا عذاب نویمان برا رون تا سرا اخوشبکو تاتب نیسائیل چکر عذاب برا ری وی موسیٰ دعاو که کستا دعا اللہ دعا عذاب لنکن پتا ایمان لارو پاکستانین یو صدر شک نو چغی والی چه اللہ دا ظالم لگ که نو یوی چه لگ نو بل راغې نو چې بل راغې گئے ویر دا بنگا ظالم نازم الدین خلر چه آو چه زمین ملک سمشی و قرآن تکی نو چه آغل نو بل را گئے نو بل دا گنا زیت را سکندر میرزا اغب ظالم بیمان چیچا دی مسلمان آن ملک کو انگلزان فرض کرے گا سلطان ٹیپو شہیر رحمت اللہ علیہ دمہ درازت کا قطم امیرو او انگلزان سا جنگ جیدر حضر سکندر مرزا نکو سادیت دارو وزیرو نوانگلو سر احساس کو افوج راوست او سلطان ڈاگئی پلاس کے ور کر انگلزان سلطان ٹیپو کا رشتار کر نور تحوه ستا چه سورت ملک ده دورانو رم در کم خوددن نه اختیار بستای باروزه مونگئی سلطان ارتحوه دز مریع و سا دگره درسول اقال جن نه بیتار ده سب غلامی و ساسو دز مریع و سا در خدیت درسول اقال نه جن بیتار ده او غیبه چنوچی اصدو دارنگی در دا سراج دوله در بنگال آقا بیمان جاقل و زیرو نو کوم مسلمانانو سره سات برخو ادي مسلمانانو سلطنت شباب که یا قرز بنګال صادق زده کن ننګی مان نګ دین له وطن یا قرز بنګال او صادق زده کن شرم دي مان او شرم له وطن یا قرز زنګ مانګر صادق زده کن ننګی مان نګ دین له وطن دا راه بیرمانه نو سې څنګه مرګ کړي عمل کې بیا تباہ و برباد کړ أنا زير عالم شو چې دا زال یو فائر لرئ نو موږ با شریعت نه هیڅ نو خړه هغه سره د خپل اتباع بوځه انه ګور مسلحد شغل هغه عمل نو ډېرې چیرې کر چې یو خلای دا ظالم دی له تاسو انه موږ موږ شم چې عمل با مونډي کوو نایب صدر شه ماشالله راړه مچاله سره لټې ریشه ریشه چې پایا ماشالله کې راځي اقرائے مارشاللہ دا رکھ رہا اقرائے مارشاللہ دا رکھ رہا دیا بیمان شو دیا زیاد ظالم را رہی آیا چه ملک اویشا پاکتان امنی مکر نو بیئے چه غیترے چیرہ دا خوڑے لوی ظالمے اقرائے گئے لرکے چمونگ سامو مانم نو بٹو پی را رہی نو بٹو رانتی را رہی نو بیئے جو راو سے چاو ملیانو اورما هو تو وی چې موږ دا په صفایږر دی زه د تایید موږ یې ادرس او دیا یو شتي آشي کرپا مو هي چې دا دې بینمانه دې کو دین فروغی شنو نه دې سره دې نجمیه سولما مشرا نه یې دین فروغان نو هغه مسلډ کو هغه له دې ورته چې نج سره تینګ کار تیر کو نومل کې دغریته تیار کړ و رافضیانم پیرایشو مودودین او اغید صحابو بد پدی کې کے مودودی پدی کې کے صحابو بد لکھی دیگی زکاہ داری را غریبان چه داریت تلار سمکم تین صحابو بدکن نو غریبان و فلک و شرکن چکرائی بوٹو لرکی رانا ظالم لرکی نو آغا لرکی نو سر صدر سبزی آر آگئی نو زکاہ تولی را جمع که و رافضیانو لے ورک که مدرسه جوڑی کئی که طالبان قبضه کی کئی که دا دین خطب آتی آزدین انو اوست بیچه گئی یہ اقوی ہے ماشاءاللہ دادارد کی نفیاء بیوک مذاب راضی بیوک مذاب راضی که دا لوگون دے سا آخری عجدان نبیوک قطر فتال شروع کی نبیوک دلی که فرائب کنیدی ماں ماں تینالی تسرنان دی کله ما کشفنا عنهم الرجال کله چې موږ عذاب لرو موږ بیا ایمانه او بیا ایمانه شو بیا به وځي کی عذاب ورته رسي بیمه یې وکئی بیا به بیمه دي چې کله زال ظالمان بر سر استدار شي زړه اسلام اسلام دده یو نغاره ده باست شریط گتو ادا که ادا که دا دده ملکی مانگه آوشان ترانو پیجی سلورت شکاله تیب شو آوشان نفیجی دانوی چرا دهی جزا کو چه خواهد رحمو کی او ملکی من فختل شریط جاری او دو بیدینو رمون گا بایتاتو کن چردی بیدینو بیمانو دین فروشانو تاید بند کن فرانیانم دغا اور کلاہ کراپلے پر فروریانو باندے ار رجد آزاب نوی بیدئی اے موسیٰ ادولانا رب کا دعا ہوا را دربنا تاثرہ وعدہ کریلا لینکشفت آن الرجد کلوی کمین آزاب انہیں لڑوی کی پر دعا سرا چے دعاوں کے افراد آزاب بلکی لنو من ان ناکا نیمان آرود تاثرہ اپری بدو بن اسرائیب نوال کلاہ کلوی بیوکم آزاب جو نیٹی تھا چے دہی بہنانیٹی طورس ہیں تو کاغ باب م ناکار دیماتا هم کی اوپر نوز نو بدل موانا تا دینا اڈب مدر در ای آپ کے دیو جناچ چی تقزی بکر و دونو پا ہے تنو کذب بیاتنا سنت انام کے ریت سے دی رہا نو علت دعذاب التجزیب نو قوم فرعور علت دعذاب التجزیب دعا جانو عذاب التجزیب دعا سمودیان عذاب التجزیب دعا قوم اشترد عذاب التجزیب دعا خلاع کتاب جیچا دروجن فرم او دعا اوورمی که دا ملک قومیتا چو کمزوریشوی ورمی که پولا دا مشرق و پولا دا مغرب و او رسنا مشارق لرگو مغاربها ورمی که پولا دا مشرق و دا مغرب آ آ ملک چه خیر وفی که چون مصر می وزار مصر آباد ملکو ورمی که مصر دا مشرق پولا دا مغرب دا دنیا چالنور که آگر قطاع چه کمزوریشویو سورۃ الدخان کې ماری اور اسنا قومن اخرین بنی سای نو تیری خوراد بیا تل مشران کو شو لیکن نو سوي کو شران تی همسر نو الله او امام مسر فرمیتو ترته مې یو قدم غریب د دې مل چې خاله ورکی چول شو حکم نه راځتا پا بلیسائی رو باندی پا سبب داری چکلکو رنبنی حلاق کما تدبیرونا چی جو کرو خیرانو قوم ددو وما اغلاق مکارا چی دی مدی کولی یاری شونو عش چھتا ہوئی اگا دی چی دان لکم بنگری وغیر جو کرو اگا میں سباب جو مپرمبر تسلی کو انجام بستائی اوز بلا واقعا ابو متل بلیسائی رو پدریاب جاوازنات تیر مکلو خاله دې په تومانې چې موږ او روانو په درگاہونو باندې چې زه یم اسنام درگاہونو ادي کې پاتې نو دې امصا او مورم نرا درگاہ الہن حاجت روا داګه څنګه دې لګي نو دې موسی السلام یې په نقبوا دای موسی ته موسی دې درگاہ درگاہ شته کنا نو موږ هم دې درگاہ جوړه کړه حدیث غری نبی اسلام یې غوذا ان نو نبی صاحب اور توئی اے حضرت مندم جو ځای یو قضا تنو آتي چې موږ تاسو دې جام لکه په وخت چې بجنګونه شروع شو نو 포ټانو با په لوشله ټولې سامانونه په باباګانه څنګه خو زيارت کي وښاره به تر زیارت کي چې دې نو څو दुसरे شوړي دا نه نغد سامان ته تفصیل منو زيارت کي بغورته چې دې دیګاباندي اځ زنه څو شوره دا یو ډېر لوی شرکو په دې منځ کې چې د بابا نصرت دې شې په واده نو ګوساره به ترلې لرګي به አልته کې په واده سامان لای کې په واده بابا له څو نې دې نو ګوساره ته دې نو کې تمن دي ټول ټولې جوابانه شي بچو دې اځ موږ له لای زموږ لوی درگی پو کیو چو؟ دے خل کوئی گو تنور دی مائکہ تالیبانی راکنو جن کو منو کوئی نا مائراری ہوئی لا دیرا پخار شیر خیرانان دے پٹوالا ہوئے شیر اب بلا خشاکی اوڑا مگو دی نورو اوڑا عجی پیسن لری در پاس آئیتے سکول جوڑ کاؤس یا تین ارے دل یا تین سکول جوڑ کاؤ در پاس آئیت دارانگے پیرو چیرانو زیارت را اوسه دي پېسن لري دا یې نو درګهونه علي پېسن لري کله کله بچي اوسه دون تړي کیږي لا پنه نو دا وای پماو کړه نو چې ته انځرله نو مې ورې څه ما څه جوړې نه زه پاتسته یم ورها کاږي مې دا نه غنو مې چرآولا مې غنو ته یې ما چې څه جوړې رومه کری ته لړم کنه مې غري اګر ګل یو دغه دغه دا وای چې دا کله کینته رومو راځي پاره ما ته دا دعوت یو کومه زنه کوم دا وی دا کار دی په باباګان اسلام ته وي باباګان بیا چې یو کال ګرمای کې اعتبارات اسلام دا ویلو نه چې برښو دغه رمېس کې یوونه رااله نو له چټای لیا پوهوي لارای او دیدن نوری لارای مولاری یخ صور و یخی او بوری ما تا پوز که ترازل دکی چه تایزن پرچیدی ویداجی زیارت شدیشده میره صدیارت ده خربابا من خربابا سنگه ویداجی او خر و غاگانو براری ندل تمرشیده نفاق زیارت شده نداخل اقراضی او دن سال پی نخرب نه ازا ما مای بریو ایپا دو بو غراله ور سره یو 풀 دی ور کې وندې زه دا دی تاسو کې نه سم کول ما ته یو بنس کې میدان وبنسې یو نی میدان په نظر د غیرندارې دا سره باور نه درکې په شوې ورځې کې مې حديث کې راځي مستغلل رسول الله صلی الله علیه وسلم ذل شجره و به د تحت حضرت د علی اورې لاندې نور دې دغه ځای په اونې دوران د عبادت ځای نه د اولیل آن دے زیارت تے آغدا تاکو جا پاڑ کنگی نوزا پاڑی سوری ہو دے گا مردن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بذل شجرت و عبیدت تحت آران نبی آل ایسلام ورنو تکیم دے میاست چیم مخبوستم رضی دار درست کنی شاید می آولین ملیانا مونگا آگلو کہ امال پول کی پوچھو رسولیسن میں باری او زیارت تے دے لوی ایدر گارا نګرمه موسم دنګا بازار ته څو فارې لړ ده وراره یو چې دلته آرام وکړي موليان ډېر کټونه پراتی دو دنګن چیناب ندی ایا چې چاته پرتي دا کې وره لاندې سملا څه ده یخه چاته وبې اسخلي دغه ته لدې یو چې یو په تاسو په د باغ کې نه ما ته ځل ته کړ کې درنه نه کې مه نه یو په خوښ کې مه ورا د پاره من جوړان راول دي نو خو په له پاره اته دې ته آرام واي دنه ست يرما تا جمعہ کوي کو دوه کاف وکړي کنه هغه یې دا ودو بولې چې موقته نسته گی پټېلې خو بونای مه مونږارته زره څه څه دې مدار دې له په حکومت دا نارشم ما پر وخت په ګډه وځي چې له خبر وايي په پوتل دیوې د مقدمه دې ذمہ داري را مووول چې مقدمه مو کامیاب ما سمې دا مو یان وکی دې نشي کولای ښه او نشي کولای ما او دې وکی څه دې امو جریان درل امو لا ته وي تا سنمونی چې داسې مدار دا په موږ یان او کنه نه نه دې کنه نو مې یاران له یو ځای کې ورته واره ریار وره بلی واره په بلی واره ځانشه امه واکه چې مانا کورو کوي ایو وره یو ټکو ورته کو ما ته یو څه پېدی بچ پېدی زایر به نظر غیر الله دې استاد او راستر غو نه یې کړی نه او پرې کړ کیناسه ذلاندې دل حرام دي مس زل رسول الله صلی الله علیه وسلم بزل شجرتن او بذت ذاتن وا صلی علیٰ اسراجی انو نبی در اسلام ته می زمشات صلی الله علیه و سرت او داو سلویخ باعت دا ته حد سرق تعالی نه باد معنا د پچاتماد مخ چهره موحد اغه غی سرق کله مساله ور دیوال بیا وی مجلنا اعلان مند درگاہ جوړ ک ان اولای داغسان متقبل ما فی الای کی دین او باطل لیا جرائی کئی نوی موسیٰ علیہ السلام بیدال لانا اُرَتُم حاجت روا اللہ غرقی پر مخلوقات دی زمانے پیغمبر اللہ تعصر آولے گا دشمن ذلہ ڈھوک گا او تعصر بیامنا نمانی یاد چاہ چی خلاص مکلئی تعصر خلاص کم خواہ تعصر لگا دی فیرونی عنونا چیدر کوبے تعصر بدل سزا او برس تعصروا وجلبه زامن تاسو په فیخذی به جنکای اپدې کې آزمای شو در خپل لوې دادو احسانات در فرشي دي ابيمان به ام تحقق کټه موسی اسلام تصویر به نیام کئ او نبی علی اسلام نو تسلی پیغمبره تسلی کو موسی تاسو ګوره کې موسی اسلام ز رسوله دے شو او ادا او ترم موسی اسلام سلام در دېش پو بلې سایره موسی هم څه خبر نه مې خدای کتاب راولېږي چې موږ عمل کوو نو موسی اسلامي خان نو الله موسی ته دیس په مطلب دا چې د زو عمر دی تقریر کړې ويستای شي آرام به کوي الله بیا ته اپورته مونږ دې وعده نه پلسنورو نو په کورش واغ درښت موسی سره د موسی وقف الله سره صلو علیہ وسلم او ان صلی الله علیه و آله چارونو پاتیا پوکوم کې اوخلغنی پاتیا په کون زمونه کې اصلاح کاه احمد پلازم مرسی دینو کچا فساد د رات څوک ان په اول کله چې علی ان صلی الله علیه زو ملاقات لره اخوابل یو کې د سرابت ده نو موسی علی ان الله او قیامت ځان تا تا د موسی سال لپاره رسو کو د محبت او اغه بنی اسرائیل سال لازم این فرایینو هغه تان نوته د زړه نو مرنګا موسی علامه نو لپاره د شوتی کړو قال الله نشریه ما اګنو ګوره ارتا نو په پاتې شو دی په الله که استکرم مکانو کګرټینګ شو نو ما وینه ګر که یې ده کله چې نور کلا جرشنای اوپر الله غرتا نوې ګرځو دللا ټوټې ټوټې خپل او موسی علی السلام دوش نور کلا چې پوهنه یې پا کې الله په دې স্বর্গ ته رسیدې اته موکم تاته اګه لږه د منون کو نه چې ته زویا کې نشیلې او ورنونی تعالی الله ای موسی قرمیکې ته خلق باندې په سبب دې ګور الله تعالی ا په سبب خبره زمانہ تازرا نو نیوا ا چې زموږ ته تا اته راوړ دي هم شاوه واستي اشا تشکر کوم کنه اې کلو موږ دا پې تاسو کې د من کلین من امور دین دا نه چې ارشه فکر وکریسو من کل من امور دین پن او تفسيرو دپار پاره د امور دین اترای کې تورات پتخته بهروس واغین نه کل شه اَنیوا دِلرا پمذوتیا کرا اوینا کو خلقوم کا چا عمل کي پامرز دي اذان ساتي جنوای نوایونا یا قزو چا دندیده حضرت ته ټول ته وایا چې د عمل وکي پاږي یا عمل وکي ان نوایچ دي او بغین تاسو انجام د پادم کو چه چه خلطم ده خلاه ماد که خون تا دیوه چه ده اللعه کتاب بانیمالی که اوه برون ده دکورو ده خلاه تولونا آقا کسان دنیا که بیه زمان کتاب ده غیره ده حق بیه ده کتاب کم خلوش چه زمان ده کتاب نواقع تا نا غیب با ده مفام نواقع اغیبه ده ده فام نکه سه اسرفو وا آقا صنع و آورید دماغی کتابونونا زنون مانا کئی آقا زنون کی ما مشابیوه چه دعا گفتا مصری مدارک دا آقا قول دیر ہے ذکر کرده سعصف عن آیا مدارک مانا کئی عن فاهمی ها دا قرآن مطلب بنو پویدی آقا صنع چه یا انکار کئی جا حق نا چه کم خلق جا حق انکار کئی اور یہ دنیا کے بے دل لاری کتاب بے دل تو ہی جو سنت کہ چاہے حق نہیں نہ گئی بد قران تو متن بھی جنوں نہیں ذکر گئی عبد الله ایكم وقلوب الوتالین بمکنون حکمت القران انکار کئی اللہ کہ معزز کی زنا غبات پرستو ومن غلور تو حکمت تو قران اور اللہ مسجد المطہر مجززم نام کرے نو به پویږي د قران په ماته مگر چې د شریعه بهادت نه پاهي هغه یې مطلب نه کم خړو کې دنیا کې اوري د غیر حق سره د باطل یعنی حق ریږي باطل کو خي نو زما په کتاب نه پویي نو چې نو پویږي نو عمل رسول کیه صالح وو د لږه روانه د پام د قران د پام د خپل کتاب نه زما په کتاب نه پویي آ چې اوري دنیا کې بے ضالا ز قانون بے ضحق نه اكو هر دلیل نو ایمان نه لري په دې کدی باټ پر سوتا کث کله الله بیان کی نبیام نو بیان ایمان نه لري اكو دا زکغ وړي غی غي بے ضا توشر اگې ته تیاری دا دی وینای چې درو غوړو پاتنو او دې دې دنه خبر آ کسان چې تکذیب کی زما پاتنو زما د قران تکذیب کی ا ته جیږي په ملاقات راستنی چې قامت پر تیار کې बर्बादو عمل لږی سزا نشي ورکول دی چې دای چې کوم عملو کو سزا بولتون د موسی علی السلام مصیبت وګره قدم په قدم مصیبت دا ذکر کوي د تصالح پیغمبر اغان یې تصریح د حق پراست کله ماصله بیانې نو قدم ته قدم با مصیبت دي او یو قوم موسی علی السلام په ورځو موسی علی السلام نه د کالو کلوناس کیو صداع چې د له باوادو مې کیس پرنګو لړای کی آوازه دی سپنګي دې دېګرن کوي دا یو مې سره له اوا برابر آواز وکړه او یو قوم موسی اسلام منباجي پز پز موسی نه د کانو کلوناس کیو صداع له قرآن چې د له باوادو نغای الایس اغه د عبادت کو رجل یی له چې خبره کوي دا چې دیسره الله غواړي چې خبرې کوي زمونږ خبرې کړې دی قران جبرائيل ته دی دي او جبرائيل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته معلومه نو علاج باسوې چې خبره وکولی شي بابا خبرې کوي یو انا کوي د تعالی تا تا مډیلار کوي شي ونیو دیسره الله او زالمان اور کړه چې غرض دې شب مسجد دې چو اہتیم موسا علی اسلام را ازخیوئی ساو راخ واس کے مکلات اولی دیدی تریکم را انتبی نوی دیدی کم رحمونی کم انتباغ را پین ام بخنونی کم انتاہستاوانی انتباغ راک واس کے مکلات کہ موسا علی اسلام را ازخیوئی ساو را خواست کلات جو دادستا سو علاو مذجا رو باد ب verbal دادتا سو پریاد را جزی کولا آور کلا چوا پس موسا علی اسلام پر پونتا درد غزر غم جن نوی موسیٰ علیہ السلام بیسا ماہ خلف چونی بددہ آشید جوڑ کتا سو ماہ پر زمانہ زمانہ پس ستا سو جوڑ کو ڈیر پت کوئی دعذاب دراب امر مانے آزاب زان آزاب کو خرید یو سرے کے معصیت کے انوازاب تو تکیہ ریئے اکیقے تختہ بعد خلق مانا کے رائعی بشت تختہ تورا کے رائع مسعودی مراوی جزاق کی لکلی ار قاعده د امام السلام د امام علی حسین خلاص کو جوړ کړي ار قاعده د امام محمد علی السلام فصاحت تل رحم نه دي روز لاس نه تطور پیدا نو تطور پیدا او القامه راسل دی و تعالی قاعده مری کلمات د ذات ذکر ولا چي د دې با دره مناره کوئی جلالین کریم ملک شه کړی ده ملک شه غلط معنا او پرندمو کوم ینه بيدبیر ته راته ته آره خاص کوم الکا کی خوځي او پخای دي مژودی مرویزه ذات کې اگر لدره به سلو به سله ایمان دي هغه دامنکه ده اغه له سلو به سله دې چې نو څنګه ارکی فاته نو هغه معنا کې ته ته راخاص دا اصل کې دی حضور آیت دي انبیا دا د دې حضور کہ پیغمبر پر تنقیس غرضون او پیغمبر په نامو غلط معنی کوي سات ته ټولږي دلتلم ته ملت among ما ته هیڅ خبر شین چې ته قران کی تحریف کړم مثلا ال قرر وا ته معنی کې داسې کېږي چې مينه ووایې په راځي دلونو قران تعبیر پال کا کرے د جلاله شي شي کوي م جلاله اندله سمسره دي ام سودي د سلورې سره دي هغه یو تاعد ته د عام او پیدا جلاله ما لیکلی چې لدل شلام په زینت مینو نو ما اتماد مانی د جلاله خبره دای جلاله د داو دکری اوریا باندې مینو زدا مانی به تاسو د سلوی نقصان نه اما خبرو پیرا به طالبانو ا مشر مداو متبر نه ما ته نه دي چې تاسو ته ما نه تا غما باندې ضمان ثابت اول اما یو سری غلطي کړي دغه غلطي ته چې دم دغه غلطي ګورم انکه خبره رسم کړل انکه کوی ته ته ارګلانه جوه کو چې موسی عليه السلام قل قنتا قظبانا سفن دغه غوثي هم جن نو موسی عليه بچا شي چې جوړ کتا ما په سي په زمانہ ماله په سال دا یوته اکیږي ترال کوي دا دا در په اکیږي تا کوي او نيو سر درو فل چې راکي ده انت دوه ماري دي یو تدې کو سينه په بچا وسنر سي ده نو قارن نرويش ور jane پيش هر روز د سرني وسه ابل روز سرني وسو زانته نيزه کې چې راځي ښه دي لکه سری سړی سره تا خبره کئ الله سوړ تواجه چې بيجا هولې د جر یجرنی له ور سره ځان تراني دی کا تپوسې کوچ د اصل شه یعنی جگات یو قسم تپوس کوړ اوه حضرت یارون اجي د مور قوم کندر کرومه درا لوبي ورځاوي چې دا روپ ما غوړې زمرا والا اڅنه چې تواي زه مرګره ما پلان جوړو ریډلنو ځکه چې اے زمانہ رو زمانہ باندې دې چې موږه وې ا کای به چوجه لرمه نو به چالو ما باندې نشو یو غره مخالف هم اوس دین تمان دې سره د مشن کوシャレ همزه دې ما سرس زالمان نو نو موسی عليه السلام الله بخل کما اور زمانہ دا له انبیاء کمال دې ګنای نه کړې ا د الله نه مافی غاری ا د الله ک اته رحم کون ک رحم کون ک نه یقینا تاسو ان ته ځان کې او سه اله عمر چې کی دې د غضب د الله او د الله په دنیا کې کذالیکا قاعده کوي دا انګي چا چې اگر الله درګاو منل دا چا چې درگاه عبادت کوي چا چې درگاه جوړه کوي چا چې درگاه ته لړل دا انګي چې تا ورته مستنین وتا جوړم وتا کذالیکا سم نه را چې درگاه او درگاه چا جوړ کړی دا دا هغه د ویچارو د لټه ده دا د ځانځري لیکي یو څړې د هرت ته دي نو راځي چې وانه کوي نو عارف ولکم چا چې د خدای مقابله کوي یو ځای جوړ کړي چې دیم مددگار دي دیم حاجی تر واړې دیم ميدار دي نو خدای هغه خندان ذریله کوي او او ټولګه ذریله کوي هغه څنګه چا ملوکوبد اتهوبه یو په پر دینا اوئی من اللہ مسئلہ نرفتا بستینا بغنگی میرا بان اوال کرا چی حضرت موسیٰ علیہ السلام ناقوسا ساکاتا موسیٰ علیہ السلام نوائی رسی تختا ہے ماں تکڑے کم دائیوی اور تورا تیخ ہے اپنا غیر اوچتا اپا لکھ دا گئے کہ ادایتو امیرا بانیوان آگر خلقو رب لگی دی تابدار رب یری دن کی نسخہ تحال لکھ دا گئے تختا ہے را لا لا کنه هغهکه موسی عليه السلام د خپل قوم نه آیات نه زي دफार دم ميقاضمونم ته مها مسجد زم جا بني شاي له من جرم کړل او څمن توبه هم موسی موږ خپل اسه قبضه چې موږ صلو او کې قاوي توبه قبول نشه نو موسی یې قال لا جعل قوم مشران صفه نو دلو سکوم نو دا قوم نشو منتخب شو نو دلو شي قا نو دا وي نو اویا اغیو او دو پاکی موسا وارو مشراعه نو سابین زکر قرآن وی اصل کیو دویا نو اغیو اغیو ده لدل دل دلی ناکار اصوالیو که نوسا علیہ السلام سوال رو شوک کرو او اغیو سوال رو زدو ریناد کرو نوی موسا علیہ السلام اللہ تخواه دوه نو تباکری ویده پخواه ازبادی نو اوز دفاع تباکره نو بنیسایل بوی جو سلال شمنا بیمانا بوئی زمان مشرعان دی تباہ برباد کرو حلانکہ اللہ بس وقت دارے چیوک بیوکو بیوکو بیوکو زمان بازی خلق اصلاف کروئے انہا دے دا حلاکت داری مگر سا امتحان دیکھت امتحان دے خطاکی جی پر امتحان سراغا سوچ ساق غي الال ممین پر امتحان کیا سوچ امتحان گاوالے سوک پر امتحان کھر زمانور کی تو باوک اسو پاږي کله کله شي امتحان والے څوک مثلا کله شي تر جن اج تراي په غنو کېم تارامو کې اتو راځي په غون کو نه امو قرار کمن لرا دنیا کې تار جني کای حسراتن خورایا مقرري کمن لرا جفراي ذيبه په دې چې مرو اپا سره تي بدل جني کای منا حذنا الای متاتل تاب يوهل تهوځ کوي چوزنا ندي قالو یا الله آزادونه رسول پجازات را چا دسمه کو غي رحمت فراغ د هر شي تا رحمت میں ټول کور کوي کافر ني وجود ور کوي له ډړې وركون نو رحمت میں ټول دنيا تر څي ده رهي او عذاب باز خلکو ته وركون او ساته و بكم دې رحمت لرا اي خل کوه چې ځان ساتي د منا او ادا کوي پاتې دي زکه سوره مكي اځ مکه سره وروڼه کال شرت نه بازم منه زکات چرتم زکات کو مدینه کې پذیم کال فرشه نو مراد ز زکات نه د حضرت تشریف مې نه لږې دا عادت هي پاک دې وروه اونه کسان د روح پای ته نه کیږي اونه کسان د رسول سلام ذکر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تصلا نه اوس د پیغمبر پرمری بیانی اګه کسان چې تالي د لږ لږ شی خبره اونکي پاک باذ امی منصوب و ام لقد امور نفات تیزا شنع ندا سے پاک دے رسول صفت دے و دے خبر آبان رہی کہ اللہ را لے کرے دے. اور نبی بل صفت دے کہ اعلان کئی اگر کہ شایشمائی شہید فمنصب امامت کے اگر یہ حضرت مجدد انور خلقوں فرق کرے دے. نبی صفت ذاتی دے پیغمبر دے اور رسول پاس دے و خائنہ چه روز رای باندیو لگی نورتا رسول او نبی ذاتی صفت ته لکه قرآن که نبوت ذاتی صفت بینه و جعلنی نبی ان رسال علیہ السلام وی اللہ حضر پیغمبر دو وقتا مقرر کرو شای اسماعیل دیمیثال پشکره لکه دو بادشای زیه شازاده ای از تقلائی که دو وقتا نا او بل سره پا غلبه سر تقلائی لکه دو پختون زیه پختونی کاغا پیدا شید هم پخت کاغا کارات ځانچینم پورتونی دا که څنګه پختو سيد ذاتي صفت ده دا نه پیغمبر ذاتي صفت نه وبي چاغه موږ په دې را کې نو مغه نبی ده پیدا شوای کې نو مغه نبی ده او رسول هغه کيشي جوه ورته شي معنی دا ټول په دې چې جال جوړ کړي شو کوي مو خصوص منو جاي شو مطلق ده اصل خبره ده چې نبی ذاتي صفت ده په نبی باندې یو وخت داسې ناراضي کوي غنبي نه کې ار کله دا ذاتی صفات شه او د متکلمینو د دې سمان نه الانبیاء معصومونه قبل نبوت او باده د دې سمان انبیاء پاکی په وروسته ځکه غنبي دی متکلمین انبیاء او ځکه قبل نبوت قبل نبوت غنبي دی نه چا متکلمین له علاقه درا ونی او الانبیاء معصومونه قبل نبوت او باده نبی چونکہ نبی رف آر وقت که نو دیو جن او وقت که رما سونگی دانا که نبوت رسول آجی دا متقلیمین د لفظ دکر آجی قاعد کیا پنو روکے لفظ نبی اوس مدودی سوئی نبی ہونے سے پہلے بہت بڑا گناہ کیا تھا تو جایل پر نبی لفظ نب پئی دا نبوت نمت که پاگو نور آگرے اغاروک که نبی دے رسول آر وقتی لکیو سرے و خيار ده او دا خبر تاغو دي خو هغه حاكم یو کا حاكم نشي او چې کله هغه حاكم شي نو بیا دا خبره لازم شي د حاكمه نه مو کوم د خيار خبره لازمی او هغه د عقل خبری خبرې کوي او چې حاكمه شي نو بیا لازم شي داغه دې نبی رسول فق او مي پاک باز منسوب ال العم آ پیغمبر چې مومی دلاله ځان زہ سوره کېږي وینا به کئ پیغمبر دیتا پښی چاله دې پسند امر کئ به دلاله چې نه چاله دې نه پسند حالا وګریتا هغه پاک چې په دې باندې باندې یو نام کوي چې بنی زایل باندې باندې قائل قهر دوجنه باندې او هران بچي په دې باندې پهلیت هغه خلیچه دې ځاله د ربلہ دا یا پلیچری ناګایځ اسپریدي آرام آرام یې په ریوانې پليت الهلې به کې دینه بوجونه لري دې ریوانې ګران ګران عامالي لري چې موږ په دغه جماعت نه با پکې چا پرکوړاشه الهلې به کې دینه بوجونه چې ځای ملامه کوي را اته کوناږي ریوانې په څټ کې ذلت نه نه وحضروا اتائیدیو که دی پیغمبر اندادیو که اتابیشو دی قرآن آقرآن چناتر شئیز دی صلاح نور ستاوی قرآن تا نو داغلی کام یا عبدو ایس نبوت دی سمانا ویحرمو علیه ملقه بایس دا دا صلورم کان سنت سنت سنت دي. او دینا بات نبیر اسلام نمتالا مکه که تیر فیلنی او غواکده هنینو چیزو رینی او کسان را ایمان الالت نو پا غیط مدینه اب آغا نموافق شوان پا خور نموافق شوان نو نبیل اسلام تیار دو کن که من منی پا خور نرادی نو نبیل اسلام ارتویزدنی بار اوخان بی او داری سپین تک فریز دو خان رو نفریز کنی نو باز روحات کراوی که نبیل اسلام اغیط امر کن که اوخان رو فشی بو من ابوالی ها و عالبانی ها سکید آگئی بول آد آگئی شو دخ نو شپارس کالی کو یحر مولیم الخبائث زکا ورو بولا لویتا خبائث ویلیشی آووز بکنن خوبش ور خبائث عجیز کا حدید پا خانیتی چیدی پناہ گوارم دلو بولونا ورو بولونا چیدی ما بودنو لگی نو شپارس کالی حضرت تحکم یحر مولیم الخبائث اپوال اسم کالی بیارت اغې څه دي چې بول وسې دا حدیث بوخاری وځای راوړل دي 423 چې د یوې کچړې د مولاد نه اسد روایت نو هغه کې دا ده چې نړی د اسلام راغې ته زی او قال سرشی دا لین نفرې فشريبو مینه ګواله روان باندې حال البته مشته حتکه 3000 ځوان چې پکې صاحب نړۍ نو میخه ملنګه سې جعفر نفران کما ستوري کو کوم څه نه کوم څو چې پرنه فرا نه دې دا مطلب نه کوي چې اځیمس نو به زه له سامه امر د تامین کړو چې او ځای شي دوکان سره نو دا اکی نه پرې نو, افرائی اس کے. نو, نو خو کوم شي ریس پینټکه نو هغه ګجرانو هغه ګور کو نه غړې نه ني نو ډېر مين ګور دا کټي خپلو خولې اځ دې امینه راغی ته هو قانون بوله مخالفت دانه پیغمبر امر کړو دا نور روایتونه کې زیادت ترواث نه لري روایت یتای کې فشيبو حکم روایت چې 422 کراږي او دا هر روایت صحیح نه هغه کې دانش کې فشيبو نه اوس آیاتم سینشر حدیثونه دا نور زیادت ترواث لري کله روایت زیادت کوي پاییش کې لکه څنګه په ټکي کې زیادت کوي چیرته داخله کیږي انه چې قابل سره نوې دا زیادت ته اچنا قادری نوې دا ټوله مسله دا اینجا حدیث که قادر سرعی نوعو خیز حدیث داو. دا لفظ رایز دیاد چیز دا الحاق حدوان او آیات مانا صحیح شوان اور چه سوکوی چه بورد مارکو اللہ جایز دی نو داگیس همانے فرموی ایمن خواهی سن او فرق دور دے چین دوان دا خواب بورس کی او غیر مقللین نوخان اس کی شایب اسے لاستاقل دین دے دو خان بول جای څلذينا امنو راغتا شي مادي په دې او تایید کې پیغمبر 20 دسمبر فشروان شي او دې پیغمبر, پیغمبر, پیغمبر تایید کی په نصرو اندازی کې دلہا دې پیغمبر اندازی کی څنګه الله فرمایي زبا ندارې کان او اسره هغه ګران ټکی شنو تکلیف دا چې جرم یې کړو بغیر زتوبینه منه معاف کړئ او اخلاص هغه تو کونه چې تاسو را غوښنه دریاوي دارس تاسو را وزن یې دی د تاسو کونه په ریښتینې نو تل راغئ تاسو نه او اخلق رسول توتا الا داولتوی چې دلته تاسوونو نو کرے نوای ز رسولین په دې مثاله چې لا اله الا هو ز الله پځای جو نیکولم کول کای می معنای الله فر امر ا پیغمبر اته امر خبرونږه پاس باغ ا پیغمبر چې ته دې کوي دال کتاب د حکم زغلای اتابی شی ز قران خامخال البومې اداڅه قرآن پسیشی کہہ دائی چوم مئی ومن قوم موسیٰ ارقون موسیٰ نے ایوٹو لے بیان کہی دی حق ٹوڑ بنی یہود غلط لبی وَبِهِ کتاب دخواہ برابر ای وَقَتْتَانَا هُمْ اَبِلْكُمُنْ دَئِذَرَا دو رسل کے اس نتیع دو رس اسباتاں در اممان دو رسل وشیر دو رس در نکدې اقوړه له سلام دورږه منه م دورږلتم نه جوړ شي نو مون هغه په دنیا کې دلبر کړ دورشه تي یعنی ګرم کړ اوهې کړو وساله سلام تاسو ته تلویزیون وګوره کیو او یو کار یې پام څا سره روانه ولا نو وانی چې د دننه دورشتي نو نو نو شو د دننه راوړل د دننه او بقره چې فن فجرته راواتی بیت کیا لیشوی پو اشوا ارادلہ پضاید اوبوز کو ذکر دیو بل پضاید بنس کرے اصور کرمون پدیبانی واریات او رالی کرمون دیتا من او سلوہ اویلی شو دیتا اوی پاک راگچ مندر کو ازیتین او کرمون لیکن نئی پاکرزان اویلی شو دیتا اوسے گیزی گلی کے اویلی شو دینا کم ناکی تیتا دکو خی اویلی چه محقی اللہ پاغیبان دیگونا خیب تا کن تا حضو بید دنو ادنو چه دروادیل جمعات تا و تا بیدار آلائی نوبا خمون تاستا گناو نستاسو دمو آئی دینو فبددل که مانا مانگاین کری نواز تا ظالمانو دینا یا قول چه بید آغینو چه دیتا ظالمانو دینا خبر جوڑا که فبددل او ای ظالمانو یو خبره چې به دغه نه کېږي چې راشي وا بدلک معنا لقاله اځه منه بدلک ظالمانو ته دینه په خبر سره چیرې ته ورشي بدلیک یو قول به دغه کېږي چې الفاظ مشاری بدلی مسيطرات ګرځي او کوم په دې باندې عادت برهره په سبب دایږي ځل کو بلواکات د بنی سائلو نج سر کښای اته کوزه کده ینه ده کئ او کینه چوب کنه ده یاپ کړه چې د دې کې ورو دې پرز خالی کې کوم وخت دې کوي زیاتی کوي په دی پرز خالی دی کې کار ظاهر اکل اچ خالی به نه کو نه براته مايان خبر زان یو اځمای کو مونږ دې پسوندای چې ماتو ماتون کې ورو کوم نو یہ قالیبا او نمایاں بڑا ده او یہ قالیبا نو نمایاں بنارہا ده نسو زمانہ دارس دای کتل اخر کہ نری لخته کوته ابوبکر تذریچی ذرا باندې کئ ال حوادث لخته کو نو سوسر کی رندو کی جوګه نو قالی فز و نمایاں ریتا ده او دل لتی کیه الکی به چې نمایاں باندې نو لټاوے ورته ده نمایاں بابا نشو نو دې ترا پردیک قال د دېdirection یو ډله چې دا کار کوي او دغه منډله شیطان دا کار یې نه کوي کنه असता اځره منډله چې دې دا دکو نو کو چې دې دې رالي شو قران ذکر کوي او بل تر تشری کیږي اځه څوک نه لاس کې نو مې و چې تا نو هغه ځای پروت کو نو چې دا خالي وونه انا دې لیکته ګناه مې او بچی ته نړیوال خارکی نو دا ولې ویناو سر ورته تا کوه مېږي ورې ده ریال موه د نکه مګنسته نو مولیا ری اوري کوي ریسپ په ووکي شيغه قالې پروس کوم ندی نیو دي دا قالې پروس په کوو ګدار ا زمانی مشال دي وې په ووکي تا د مولا په شېدي کوله نو د استادو ده معافی دا تا ثاني کو کوله سړي تا یا په کې په ته ملکان غره دي, دي نو تا ما دار دي چې دا تواي غوينه وي یلا خان دي یو خان دي وي خان دا تقوي وي دي دته کوم کوي ار څه واي دا خپل مطلب نیولې د منافق کارون دا لګره بناس کی غږونه خپل مطلب د نیندې اکلات قریب نو نبراتميان خبر اندای یو دایم نجمه کو دای ته ماتم کیو د حکم د الله یا که یو دلی زینا باند نور کو یو conta مراد علی شیخ ہان جی کہ اللہ تبارک و تعالی دے رہا مولیکو ہم تبارک و تعالی دے رہا یا پس زہ وکی سزا تا دنیا کی نوئے دے حاضر استو معذرتان اوذر کو رب تا چہ ماف دا بیان دې زغاری حضورے کہ اللہ موږ صاحب کتاب تاریو اوพระ موږ ماف کی اکرو دا چې ځان ساتي نوکرہ کیر کو دے کون کو ا کپل نور ګرو د دې ته پوهې د ماعظه نه درس چې د دې ته نشه کېدای چې منيشي مېږي رینه مرکه د ادمینه دلکه اخلاص وکړه اغه خلک چې مې کولي خلق د بنا صاف قران دې کوي چې چا اور بن معروف انای للمنکر کوله هغه بچي دایکلامه رواه درشنره اگر چا ری یاد کوي مې واسته قران صاحب چې مې کولي خلق د ګنا نه او ني مو ظالمان ظالمان اګر دي یا کلیناستو او هلنګو بازار صد ተڅردارې چې ماته کوم دې حکم د الله مار کلا چې سرته چوک دای اتیر شو داوښینا چې منشو لا وینا چې شو راي وکړه سرکشي وکړه خپل واره باندې وتا قدم واره چې کومه منشو نه راي کول نو یې من دې تا شیطان له او تبعام تفه یاد که اعلان که اصطا رب چلیگم اپ اپنی سای رمانیت و قیمت آسو چلیسی دیتا باداداب اسم پی امریکا مسلط سا خلق کوئی بادشاہی را بادشاہی جو راہو دا امریکی دلان دیدی انعام ختم شر حالات زور ذکر شو شیطان توقور اقومی نوخ اقومی اہود اقومی صالح اقومی نوخ اقومی شرعب افران دارنګي اغزان دې دګاونې جوړ کړو اصحاب نه جلي دارنګي اغا صاحب صف د دې اعلی ذکر شه ان ربک قال اسریو لقاب نو سورۃ النام هغه مذمولی راځه یقینا زر صدا ورکون کې زیای کېږي ای یقینا الله بكونه مهربان الله بخشو کو دا تشلیل پی عمر صلی الله علیه وسلم دی واقعات انصار اسلام د نصال اسلام او دل کو پھم ادانو صبر تسبت اگر دیگر کو حاصل رہو فنہ ايكون في جسدك علجن رحمتنگو اندیا سورۃ نکلی ہا کہ عاشق شود اگر کہ نا کہ عاشق کرے نے بینی نذیر او کہ راست ایت بار میں بات کی نہ کل چلے گی بیا دیکھو بویا کہ ہا کہ عاشق شود اگر کہ نا او کہ راست ایت بار اوس کو بار راکتا ملا ملا نیچے لیجی اوس کو دا اللہ دن بیان کا اور رقم ان کے لیوکا کہ اللہ دا اللہ اجازت در کی مخیر وقصواناہم بالارض اممہ بینہم مصالح ورومنہم دون دارک وبلونہم ملحسناتی وسیعی آدل علم یدیون اتنو کے مفصل بیان دا موسیٰ علیہ السلام اس پاغے قرآن تب سے گئی کہ تش موسیٰ نو اقومنو بلکہ ماں دنیا کے دنیا او دانگی امتحانات پا پاغئی کون تج دانگی پاغئی امتحان او اپتاس بڑی او اپ بیل کرمون دی مخلوق لگا پرزمون که چھوڑی دائی بل بل چھوڑی دول شو بعضی دینا نیکان دی بعضی بیدینا بعضی نیکان دی, دی, نا دی. دی, دی, دی, دی اغیی پی امتحان کې کامیات شو او بعضی بادان دی او ازمائش کم تی دی, دی مخلوقات پا خوشانو پا غمونو حسنات خوشانا ځابانې دولت برشي راولم اولاد ورته خوشحالي پر راولم جوارو کزين خوشحالي کې الله یادې وکړي اږي اواز او باندې مرض تکلیف راولم چې په دې کې الله ته یو ځای کوي کوي اځمانې کوم د مخلوقات په خوشاله په غمنو چې قام قال الله تراجي او غم کې م الله تراجي خوشاله کې م نه پیدا شو پر ترې کاره ننال خلف ردي نال پاتشي دنه کانو کول کنه پس نه حال کتاب دم بیا او کلی سامان د دې دني اجناد د دې نردنی ناتاره اجناد دنه دې کتاب سابقه د نه غته پاتشل نو دای پسند یا بدونه پسند وک اراده ها دلغنه د دنیا ساز سامان دین پیری اوای دې بغنه مو کرېم انتا یاوخد دا لای کتاب ریډي غذن من کړلې او هر سره ګنانه او مه تین بغړې وخی دیتا سامان د دنیا نو غافلی د دنیا کاری راغلمند وای د دنیا شي نه راغلمندای انو هغه شیشه دینه واځه دا لای کتاب لکه پریشان نن ما کتاب را لګريږي هغه چمې چې زما بندیان باندې بغړې کتاب لا تک چونو نه وې پټي نبوئی پا جندا اللہ کے مگر ثابت ہوئی حب ثابت ما تا سنوادانو آغستے چې اغ خبر بکوئی چی اغ ثابت ہوئی بیدا تیانتے پڑی پابن بی دی اغ خبرتے چی ثابت چی پا قرآن و حدیث آغستے واہ دی نوازا چی نبوئی پا جندا اللہ کے ثابت ہوئی علوستیو دی آگا چی دی کتاب دخواہی کیو سرد و لستو ندی من کرشو دا دا آخرات خرده آئے خلق تا تیری کی دا اللہ ناولین پوئے گئی آوات کتاب آقام الصلاة آئبادت بننی اماری دا اللہ شروع کی صلاة عبادت منگ بربادو اجند دا نیکانو دا مفت تنگیر دا انتحان ابتلاع تشبنی سہل رنو بلکہ دا انتحان ابتلاع ترقمون لاؤ آزو دای نفس دا نیکانو نفس ہمیشن آج پیرا شید راینه تتنه برن جهان یا چې شنو له غرمه د ویخنه د پاسل دی دا چې نیکه تاوی صاحبان نو خیال کو بریښیږي چې اگر پروتون کې پدای او له دې شیدې تک څو چې تاسو ميدور د لیکري نه کانه او نه کانه د الله کتابتلی نو دا یې بنی صاحب ته مېرو خدماته ناکوم هني وای اګیتا زمینی په تاسه په موضوع تیار یا چې او جی جی خامخا دعوزوری دیلالی بن منگ در مخلوق کتاب در رو سدای کرتا اصال ایلان منگ در مخلوق نمک کی وعدا او مقصد راب دید دو جنات سوفیہ کرام اللہ در رو دیگست دی یو در قاند والا چه اللہ در دیل دا در, در پیدای کول ان مکک دارواح مجسر مکرد اور تایی کریم نطور ویقعو دیلو قطعز اقراض در رو بیت چرد ریب پالا دیم عقل ورکی یو شهید عقل ورکی عقل دواي تمخلوقاته العجز عقل دواي یو الله مدد یار ده دوا دیم انبیاء له ورگی قران له ورګ او هغه کوي زده دی وایي یا کا چورب ستار د باندې اګه مونږ شاذلین اولاد شاذلین څنګه دې نه څه مسلمان کار نه نیک نه کار په تر نه زیاده زینه کولو شي ینه ټول پدې خبره باندې پزان باندې او نیم نیم تاسو را نو ټول وي به شکی اغه نه وښي زوای کوم کونی دی نوې خبر نو تاسو نمایه وا دالتا بستره بیا مې عقل درک نو په عقل می تذکیرو کړه دې وا دې اغه ادم نو بیا نه کوي ټول درې ورځې چې په کړه ما ته مننه ده انا سٹوب درې قالوا بلا بلا نفی تما سبق کوي او نعم اثبات تما سبق کوي مخکی ما سبق کوي نو بلا اثبات وکړ جنې کنه عام یې له ټول وکړ شي لکه الاثب نیم سوره نو ټول او نه نه نه تنعم او دا بلا د دا فرق دی سلوو لسه د کې نه محدثین او زماناته کو جګره کوي زغمن تی پا واکړې زور کېو نمناد قوی اول الی من تصدنی دنه قرار چې فان د ختانه بچی او محدثینو دباوې چې نه اول لفظ ذکوال فکانی سر شفره دا ذکوال بچای باچا مناظره اعلان کوه مناتي قاو ته وي چې تاسو یو شریم ځکه بي مناظره لږ مناتي قاو مطلب نیروس منتخب کوه من مطلب استاذ الفارابي دي الفارابي غصه کتاب کوي مکتب نيونس ابو حجي سيرو ابو الحسن سيرافي منتخبته سيرافي ایران کې یو کلر دا مشهور نه ویل نه هو چې دا خپل ډیر را دي ابو الحسن سيرافي کله چې مرزاړو شوړو کې دا نو ابو الحسن دې نه تپوس کړ علایشه تل منطق تاسوای چې جن منته درنی ده نه دې مت دې درنی زموږه تاينه نا بولحسن او کتن خلقتا چې راځي دل ته مت دې درنی دی او ته تمام زاسه دې چې جن دې درنی علاوه بلاق نام نه پيځي چې زه کار منته په دې نه دې نه دې بلاو کېنه او زه دې بلاق کار نه غنه عام وې بولحسن خلقتا او کتن چې راځي دل روي ځاې له چې په لازمږي مکا دا ری رم مړشه چې معنا دا تا وزره جالي وای په ما وته تاسو دم ما يتي نو تاسو قران می دیری چې شپه باندې حال خدا دې دي چې په لغې کوي او په الحسن وای زال سره سم نه دراو چې دا وزره جایل دی الاثو بربكم نو بلا نه دې ما سبق تي نيم تاسو رب نو دې يې زوی جون په دې دا کار حالنا دارتا ده الله تقولو چې نو اي تماتې مون دې په کله حالات نه به خبرم يا انت تقول باشن الرسول انت تقول يوم القيامه انبیاء علیهم کتاب علیهم چې دا نوای چې منت نو یا دا یا دا نوای چې شرک دې ومشران کوخ او انا پس دینا زمو مشرانو شرک کرن موږ یې کوسي نو باشن الرسول ما انبیاء ذکر اورولے گا مان کتابونو ذکر اورولے گا د رسول صورت نه سائ کی موږ به 70 سورو حکمت بیان کړو دا لای چې شرک راو مجرا نظم پخا امه بچي پس نه نو لا کې زمونږ را پاش باندې ذکر باتلانو موږ انبیاء راولېول کتابونه راولېول چې 10 12 برپا شي اته یې بیانول کلو پونه چې په مګه واپس شیر شرکت اوس په مثال بیانې ديارجوا المطالقين